Дякую за Schnee nicht herrlich? Seht mal, wie schön er in der Sonne glitzert. Ja, sieht schon schön aus. Aber dass es dafür immer so kalt sein muss. Ach, so schön ist es doch gar nicht. Wir sind ja warm genug eingepackt. Apropos eingepackt. Mille, deine Mütze ist echt der Hammer. Hast du dir wirklich selbst gestrickt? Naja, fast. Meine Mutter hat mir geholfen. Und die passenden Handschuhe strickt sie mir zu Weihnachten. Dafür habe ich einfach keine Geduld. Ach, toll, <lacht> so gut möchte ich auch mal stricken können. Mhm. Wieso? Dein Schal ist doch auch toll geworden, Fis. Ach, naja, der ist ja auch einfach. Da muss man immer nur hin und her stricken. Oh, Trotzdem. Hilfe, ich bin in einem Strickclub gelandet. <lacht> wollen wir uns jetzt mal auf unsere Aufgabe konzentrieren? Wir wollen doch Tannenzapfen sammeln. Ach, ja, ja, ja. Ja. Ist schon gut, Nanni. Unser liebes Vögelchen schlechthin soll ihre Zapfen haben. Und wer die meisten findet, strickt den anderen einen Topflappen. Einen Topflappen? Was soll ich denn bitte damit? <lacht> Keine Ahnung, Annie. Ist aber das Einzige, was ich einigermaßen stricken kann. Stimmt, ich auch. Also zurück zum Thema, Leute. Wir suchen uns jetzt verschiedene Arten von Nadelbäumen und sammeln die Tanzapfen ein, die darunter liegen. Mhm. Und nachher versuchen wir, die Bäume anhand der Zapfen zu bestimmen. Okay, los Super. geht's. Du klingst wie eine Lehrerin. Ah. <lacht> ja, <lacht> wirklich. Na, wisst ihr, wen Jenny mit dem Vögelchen schlechthin meinte? Richtig, ihre Biologielehrerin Frau Vogel. Die Mädchen nannten sie so, weil sie immer Aber das werdet ihr später sicher selbst herausfinden. Hanni und Nanni stapften also mit ihren Freundinnen durch den verschneiten Stadtpark, um die Tannenzapfen zu sammeln, die sie als Hausaufgabe bestimmen sollten. Richtig idyllisch sah es aus, wie die Mädchen im glitzernden Schnee umherliefen. Doch dann entdeckte Fiss etwas, das die schöne Stimmung jäh zerstörte. Oh nein, hm? seht mal. Was denn, Fis? Hier liegt ein totes Eichel und hier. Oh, oh, oh nee. Oh, hier auch. Together zwei. Ach, wo denn? Oh. Da hinten sind auch noch welche. Oh. Ob die wohl der Frauen ja. sind? Das glaube ich nicht. Die sind die Kälte doch gewohnt. Ja. Hier ist auch noch ein. Ach, oh. oh, die Armtiere. Natürlich. Seht mal, da hinten sind zwei Männer mit grünen Uniformen sind die von der Polizei? Mhm. Nein, Jenny, das sind doch bestimmt Parkwächter. Wieso haben die denn so große Säcke dabei? Ja. Sie scheinen die toten Tiere einzusammeln. Mhm. Oh nein. Kommt, die fragen wir mal. Ähm, Hallo, entschuldigen Sie? Ja, äh, bitte? Wissen Sie, warum hier so viele tote Eichhörnchen liegen? Ja, das versuchen wir gerade herauszufinden. Wir sammeln die Tiere ein und schicken sie ins Labor. Ja, wahrscheinlich sind sie an einer Seuche gestorben, aber das muss oh. das Labor noch bestätigen. Eine Seuche? Das ist ja schrecklich. Ja, oh. ich, ich hoffe, ihr habt keines der Tiere angefasst. Es nee, kann oh. nämlich gut sein, dass diese Krankheit auch auf den Menschen übertragbar ist. Oh, das oh. klingt ja schrecklich. Wir werden einen großen Bogen um die Tiere machen. Ja, hm. Das können wir euch auch nur raten. Ihr dürft die Tiere auf gar keinen Fall anfassen. Am besten, ihr wählt für euren Spaziergang einen anderen Weg. Ja, und nun lasst uns mal weiterarbeiten. Bitte, ja. No, okay, auf Wiedersehen. Kommt, Mädels. Wiedersehen. Mhm. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh Mann, eine Seuche, an der alle Eichhörnchen sterben. Mhm. Also mir ist die Lust auf einen Spaziergang echt vergangen. Mir ja. ja, auch. Kommt, wir gehen zurück zum Lindenhof. Ja. Mhm. Okay, dann kann ich mich auch endlich aufwärmen. Mhm. Vielleicht macht uns die Hausmutter einen warmen Kakao. Oh ja. ja Los, kommt. Mhm. Die Aussicht auf ein wärmendes Getränk hatte die Stimmung der Mädchen wenigstens ein wenig gehoben. Aber trotzdem gab es abends im Gemeinschaftsraum nur ein einziges Thema. Die vielen Eichhörnchen, die anscheinend im Stadtpark an einer Seuche starben. Nur Ellie war vollkommen ahnungslos, denn sie war am Nachmittag lieber in die Stadt gegangen, um zu shoppen. Und war bisher noch nicht zurückgekehrt. Ja, nimm doch. Ja. ja. Willst du mal ah. einen? Ja. Das sieht schon gut. Mm -hmm. oh, diese schokoladen Tüße. Deine Oma kann wirklich gut backen, Jenny. Ja. Das sage ich ja auch immer. Trotzdem muss diese Dose bis Weihnachten reichen. Okay. verstanden, okay. Jenny. Also mir geht dieses Bild von den vielen toten Eichhörnchen einfach nicht aus dem Kopf. Hm. Ist das nicht eine furchtbare Vorstellung, dass es im ganzen Park bald kein einziges dieser süßen Tiere mehr geben könnte? Ja, schrecklich. Hm. Naja, ich hoffe doch, dass dieses Labor, von dem die beiden Männer gesprochen haben, die Ursache herausfindet. Ja, ja und wirklich. wir werden dann ja alle Eichhörnchen geimpft. Oh. Was für eine Vorstellung! Mit großen Plakaten an den Bäumen. Liebe Parkbewohner, bitte findet euch am Freitag zur großen Impfaktion am Rathaus ein. Oh. <lacht> Hallo! Oh, wie ich sehe, habt auch so gute Laune wie ich. Ja. Hallo Elli! Also nach dem heutigen Tag ist unsere Stimmung eher etwas getrübt. Hm. Und du? Was hast du denn so lange in der Stadt gemacht? Ach, ich war sehr erfolgreich beim Shoppen. Hm. Seht mhm. nur, was mhm. ich für eine super coole Mütze gefunden habe. Steht dir nicht eins an? Elli, ist der Bommel etwa aus echtem Pelz? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Ach. Super, oder? Nein, Elli, das ist ja wohl das Letzte. Ja. Hörst damit du cool aussiehst, werden arme, unschuldige Tiere umgebracht. Genau. genau bitte. Ja, Was hab ich denn damit zu tun? Ach, an Eli. fast allen Winterjacken ist heutzutage ein Fellkragen. Das ist total angesagt. Ach, Na und, man muss doch nicht alles mitmachen, was einem von der Modeindustrie diktiert wird, oder? Ja, genau. Ich mache überhaupt nicht alles mit. Mir gefällt dieses herrlich weiche Fell eben. Das ist ja wohl meine Sache. Ach, Ellie. Na ja, Ellie, Also, wenn wegen deiner Mütze ein Tier sterben muss, dann geht uns das schon auch was an. Mhm. Na, das ist ja echt krass. Ich sehe ja auch ständig Leute mit diesen Feldkragenjacken herumlaufen mhm. und finde, dass das eigentlich voll edel aussieht. Oh, oh, Dabei ja. habe ich aber bis jetzt nicht an die armen Tiere gedacht. Mhm. Danke, Hilda. Wenigstens du stellst dich mal auf meine Seite. Ach, Das entschuldigt doch gar nichts, Elli. Als Nächstes kaufst du dir vielleicht noch einen Nerzmantel oder wie? Weißt du eigentlich, wie viele Tiere dafür brutal ermordet werden? Einen Nerzmantel? Ja. Ja. So ein Quatsch. Ich habe doch nicht im Lotto gewonnen. Ach, aber wenn du das Geld hättest, würdest du dir einkaufen? Ach, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Ey. Jetzt beruhige dich bitte wieder, Elli. Ich beruhige mich, wann ich will. Wieso macht du mich dann so runter? Na, vielleicht ist der Bommel an ihrer Mütze ja aus Kunstpelz. Ja. Ganz genau, das wisst ihr doch gar nicht. Du aber auch nicht, Elli. Und es ist dir anscheinend auch egal. Oh. Ihr seid so gemein und ich dachte, ihr freut euch mit mir, dass ich so eine schicke neue Mütze habe. Tja, liebe Ellie, falsch gedacht. Ja, nun mach aber mal halblang, Fiss. Was denn? Siehst du nicht, dass Ellie kurz vorm Heulen ist? Sie Ist ja auch zum Heulen, diese Tierquälerei. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich auch noch eine Tierquälerin. Ach nein, Ach, nein so war das doch nicht gemeint, Ellie. Es ist nur so, dass wir heute ein sehr unangenehmes Erlebnis im Park hatten. <lacht> Genau, im Stadtpark scheint es nämlich eine tödliche Eichhörnchenseuche zu geben. Wirklich? Mhm. Überall lagen tote Tiere unter den Bäumen. Und daran bin ich jetzt auch noch schuld, oder wie? Nein, natürlich nicht, Ellie. Wir sind nur vielleicht ein bisschen überempfindlich gerade, wenn es um Tierschutz geht. Mhm. Verstehst du? Tut mir leid, Ellie. Unsere Reaktion war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Jenny: ja, ja, ja, schon gut. War nicht so gemeint, Ellie. Ich habe bloß die ganze Zeit das Bild mit den vielen toten Tieren vor. Aber da bekomm ja ich doch nichts. Mir reicht's. Immer macht ihr mich an. Ach, Ellie. Ellie bleibt doch. Weinend war Ellie hinausgerannt und hatte die Tür hinter sich zugeknallt. Die Mädchen sahen sich wortlos an. Da waren sie wohl eindeutig zu weit gegangen. Elli war aber auch wirklich sehr empfindlich. Doch Moment! Da kamen Schritte den Flur entlang auf den Gemeinschaftsraum zu. Kam die arme Elli doch wieder zurück? Sie hat Ellie sich wieder beruhigt. Hm. Komm ruhig rein. Wir tun dir nichts. Versprochen. <lacht> Na, das klingt ja gefährlich. Oh. Da muss ich mich ja schlechten Fürsten oh, Frau Vogel. Oh nein, entschuldigen Sie, Frau Vogel. Ich dachte, Sie wären jemand anders. Hm, ich kann mir schon vorstellen, von wem die Rede ist. Ellie ist gerade vollkommen aufgelöst an mir vorbeigelaufen. Hm. Habt ihr euch gestritten? Ja, ja. Also, na, wir nee, haben uns heute im Stadtpark so aufgeregt und ähm, dann hat Ellie es halt abgekriegt, weil sie einfach das Falsche gesagt hat. Ach, was, ja. was ist denn im Park passiert? Na, wir wollten die Tanzapfen für ihren Unterricht sammeln und dann lagen da tote Eichhörnchen unter den Bäumen. Hm. Was? Ja. Das, das ist ja schlechthin fürchterlich. Da muss man doch dem Ordnungsamt Bescheid geben. Nicht nötig, Frau Vogel. Wir haben zwei Parkwächter getroffen, die die Tiere eingesammelt haben, um sie ins Labor zu schicken. Ja, und Sie haben gesagt, dass es sich wahrscheinlich um eine Eichhörnchenseuche handelt. Mhm. Und stellen Sie sich vor, diese Seuche kann auch auf den Menschen übertragen werden. Tatsächlich? Ja. Merkwürdig. Davon habe ich ja noch nie was gehört. So. Eine Eichhörnchenkrankheit, die auch den Menschen befallen kann? Ja, Ich werde mich umgehend erkundigen, was es damit auf sich hat. Mhm. Aber was hat denn nun die arme Elli damit zu tun? Ach, sie hat von ihrer neuen Mütze geschwärmt. Und diese Mütze hatte einen rotbraunen Fellbommel, der mhm. verdächtig nach Eichhörnchen aussah. Ach, herrje. Ja. Da ist ja ein Konflikt schlechthin vorprogrammiert. Ja. Aber finden Sie es nicht auch schrecklich? Wenn Tiere leiden müssen, nur damit einige Mädchen hip aussehen. Also das regt mich einfach auf. Mich ja. auch. Das verstehe ich sehr gut. Und wenn es euch so interessiert, können wir uns gern in der nächsten Biologiestunde mit dem Thema Tierfell und Mode befassen. Oh, ja. Ja. ja, das ist eine tolle Idee. Ja. Ellie hatte sich inzwischen wieder beruhigt. Ihre neue Mütze hatte sie enttäuscht in die hinterste Ecke ihres Kleiderschrankes verbannt. Schließlich wollte auch sie nicht, dass wegen ihres Modefimmels unschuldige Tiere gequält wurden. Am nächsten Tag wanderte sie deshalb gemeinsam mit ihren Freundinnen wieder in den Park. Ich bin froh, dass du heute mitgekommen bist, Ellie damit du verstehst, warum wir uns so über deine Mütze aufgeregt haben. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich hätte es auch gestern schon verstanden, wenn man mir es vernünftig erklärt hätte. Ja, stimmt. Ich hatte mir über den Pelz an meiner Mütze einfach keine Gedanken gemacht. Ist angekommen, Elli. Bei unserer Schimpftirade gestern konntest du ja gar nicht anders, als auf Abwehr zu gehen. Hört, hört. Jenny hat eine Erleuchtung. Oh ja. Sehr, Sehr gut. gut. Jenny. Mir tut's auch leid, dass wir dich gestern so überfallen haben, Ellie. Entschuldigung, angenommen. Und wo habt ihr die Tiere nun gefunden? Da vorne gleich, hinter den Tannen. Mhm. Scheint so, als wären das alle gewesen. Oder seht ihr noch irgendwo ein totes Eichhörnchen? Nein, Aha. nein. Aber seht mal, da hinten sind die beiden Parkwächter wieder. Ja, stimmt. Was macht die denn da? Aha. Es scheint ja. so, als ob sie Futter auslegen, oder? Ja. Das ist ja lieb, wie sie sich um die Tiere sorgen. Mhm. Das sind Parkwächter? Komisch, mhm. oh, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Echt? Hast du die auch schon mal gesehen, Ellie? Aber nicht hier im Park, oder? Nein, hier war ich schon ewig nicht mehr. Woher kenne ich die beiden bloß? Na, jedenfalls können wir beruhigt sein, wenn sich die Männer so liebevoll um die Tierchen kümmern. Ja. Und ähm, wer hat jetzt Lust auf Kakao und Kekse? Ach, ich oh, ich kommt. Und ab zum Lipno. <lacht> Frau Vogel hatte ihr Versprechen gehalten und eine Unterrichtsstunde zum Thema Tierfälle und Mode vorbereitet. Sie wollte ihre Schülerinnen darüber informieren, wie grausam der Handel mit Tierfällen sein konnte und sie darüber aufklären, wie man einen Kunstpelz von einem echten Tierfell unterscheiden konnte. So aufmerksam hatte sie die Mädchen lange nicht erlebt. <lacht> jedenfalls nicht während des Unterrichts. Und deswegen ist es schlechthin eine Schande. Aber ist hier Quälerei nicht von Gesetzes wegen verboten? Wieso können dann diese Nerzfarmen überhaupt existieren, von denen Sie uns erzählt haben? Nun, liebe Hilda, solange die Modeindustrie schlechthin immer weiter echte Pelze verlangt, wird sie auch mit solchen Pelzen beliefert werden. Äh, aber Sie haben uns doch erklärt, dass man Kunstpelz heutzutage kaum noch von echtem Tierfell unterscheiden kann. Warum werden da nicht einfach nur noch Kunstpelze hergestellt? Das ja. verstehe ich jetzt. Nicht. Naja, weil ja es teurer ist, einen Kunstpelz aufwendig herzustellen, als einfach ein wehrloses Tier zu töten. Da hast oh. du vollkommen recht, Jenny. Leider, muss ich sagen. Denn es ist äußerst beunruhigend, dass die Nachfrage nach Pelzen in der heutigen Gesellschaft immer noch so hoch ist, obwohl das Problem des Tierschutzes eigentlich schlechthin allgemein bekannt sein sollte. Aber dann gibt es doch eine ganz einfache Lösung. <lacht> Ach ja? Und die wäre, Hanni? Ich weiß, was du meinst, Schwesterherz. Yes. Wenn niemand mehr echte Pelze kauft, kann die Modeindustrie auch keine mehr verkaufen. Ja, genau. Mhm. Nun ja, ob das so einfach wäre, weiß ich nicht, Zwillinge. Aber ihr könnt auf jeden Fall euren Teil dazu beitragen, indem ihr schlechthin auf sinnlose Accessoires aus Tierfell beim Kleiderkauf verzichtet. Ja, und, ja, und wie erkennt man denn das? Ich meine, es steht ja nicht immer auf dem Etikett, oder? Mhm. Nein, mhm. das tut es leider nicht. Es ist sogar so, dass manche Modelabel Kunstpelz draufschreiben, wo echt Pelz drin ist. Ah, Wirklich? Äh, ja. wieso das? Ja. denn? das gibt's ja nicht. Na, weil der Pelzhandel wegen der ganzen Tierquälerei ein schlechtes Image hat. Ja. Genau. Es hat schon vor Jahren eine große Kampagne der Tierschutzorganisationen gegeben, die vielen Menschen bewusst gemacht hat, wie sinnlos und schlechthin grausam der Handel mit Tierfällen ist. Dadurch hat die Pelzindustrie sehr an Ansehen verloren, sodass... Sodass nun niemand mehr zugeben will, dass er echt Pelz trinkt. Richtig. Oh, ja, wirklich. Und wie erkenne ich dann, ob ein Pelz echt oder künstlich ist? Das ist eigentlich ganz einfach, Ellie. Ein künstlicher Pelz ist gewebt. Das heißt, wenn man ihn auseinanderzieht, sieht man darunter eine Textilschicht. Aha. Bei echtem Pelz hingegen kommt Leder zum Vorschein, denn der Pelz wird zusammen mit der Tierhaut verarbeitet. Aha. Es gibt zwar noch einige andere Möglichkeiten, die Echtheit zu überprüfen, aber diese Methode ist schlechthin die einfachste von allen. Also, also am besten ja. ist es ja wohl, wenn man einfach gar keinen Pelz mehr kauft. Egal, ob echt oder künstlich draufsteht. Ja, das ist die beste Lösung, honey. So läuft man jedenfalls nicht Gefahr, unwissend ein Tierfeld zu kaufen, welches schlechthin unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt wurde. <lacht> äh, ich ich habe es schon wieder getan, oder? Schlechthin in fast jedem Satz, Frau Vogel. <lacht> da seht ihr mal, wie sehr mich dieses Thema aufregt, Mädchen. Ja, das, das kann einen er ja auch aufregen. Auch wenn ihre Biologielehrerin manchmal ein bisschen seltsam redete, am Ende dieser Unterrichtsstunde hatte sie ihre Schülerinnen überzeugt. Kleidung mit Pelzaccessoires waren sowas von Out. Auch Ellie hatte endgültig die Lust an ihrer neuen Mütze verloren, nachdem sie unter dem Pelzbommel Leder entdeckt hatte. Sie wollte sie eigentlich nur noch loswerden. Und die Lösung dafür fand sich abends im Gemeinschaftsraum. Hey, Hilda, du strickst ja schon wieder. Na, Ich muss mich beeilen, damit ich bis Weihnachten fertig bin. Aha. Das soll eine Jacke für meine kleine Schwester werden. Boah, eigentlich mhm. eine richtig gute Idee. Mhm. Selber machen gegen den Konsumwahn. Mhm. Du bist witzig. Wir sind ja nicht alle so gut in Handarbeit wie du und Hilda. <lacht> da hast du leider recht. Also, wenn ich nicht allen Verwandten Topflappen schenken will, muss ich mir was anderes einfallen. Ich auch. Das ich auch. Naja, also ich kann ja nun auch nicht so gut stricken. Doch. Außerdem mögen ja nicht alle meine selbst gestrickten Sachen. Oh, was kann man oh, denn noch ja. selber machen? Hm. Denk ja. doch mal nach. Tja. Eine Kette aus Kastanien. Oh, was nee. soll die denn tragen? <lacht> da war ja nur so ein Gedanke. Aber kein besonders guter. <lacht> Schatz. Uh. Also, da muss uns schon was Besseres einfallen, Mädels. Ja. Ja. Also, ich mach da nicht mit. Ich möchte lieber ganz normale Geschenke kaufen. Allerdings muss ich vorher diese blöde Mütze zurückgeben. Sonst ist Apple in meiner Geldbörse. Das ist oh, ja, da komme ich mit. Vielleicht finde ich ja in der Stadt ein Geschenk für unsere Eltern. Hm. Mhm. Oder wir könnten uns ja auch inspirieren lassen, was man sonst noch selber machen kann. So. Da bin ich echt froh, wenn ich nicht alleine in die Boutique muss. <lacht> Klar. Ich habe richtig Angst, der Verkäuferin zu sagen, dass ich keine Mütze aus echtem Tierfell haben möchte. Was mache ich, wenn sie mir mein Geld nicht zurückgeben will? Ach, da helfe ich dir, Elli. Ach, Na, dann lasst uns doch alle gemeinsam ja. in die Stadt gehen. Oh, ja. ja, morgen nach das dem Unterricht. Gesagt, getan. Am nächsten Tag fuhren die Mädchen mit dem Bus in die Stadt und standen schon kurze Zeit später vor der Boutique, in der Ellie die Mütze mit dem Pelzbommel gekauft hatte. Als sie den Laden betraten, wurden sie sogleich von einer freundlichen Verkäuferin begrüßt. Guten Tag, meine Damen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, wenn Sie noch einen kleinen Moment Geduld hätten. Ich beende nur noch kurz ein Gespräch, bin gleich wieder zurück. Okay. <lacht> Mädels, habt ihr die Mützen am Schaufenster gesehen? Oh, schrecklich. Die sind bestimmt auch alle mit echtem Fell. Da hinten die Tasche. Ich frage mich, wozu die einen Pelzbesatz braucht. Ist das eine Thermotasche oder was? Recht hast du, Jenny. Vollkommen unnötig. Wartet, ich schau mal nach. Und? Und? Tatsächlich, unter dem Fell. Das ist eindeutig Leder. Was für ein Bodenlose Schweinerei. Ach, wie gut, dass uns Frau Vogel erklärt hat, wie man echtes Fell erkennt. Ja, dabei müsste das doch eigentlich gekennzeichnet sein. Aber Taschen sind keine Kleidung. Mhm. Außerdem, ja, wenn auf dem Etikett steht, enthält Teile tierischen Ursprungs, können das auch Hornknöpfe oder Lederflicken sein. Also eins ist jedenfalls klar, Augen auf bei der Kleiderwahl. Ja, mhm. schon verstanden, Fiss. Ich habe meine Lektion gelernt. Naja, wer hätte auch schon gedacht, dass in der Mode mit so fiesen Tricks gearbeitet wird. seid mal leise. Ja. Ich will dazuhören. Also meine Herren, ich brauche dringend eine neue Lieferung. Die Mützen gehen weg wie warme Semmeln, Zumal noch Weihnachten vor der Tür steht. Schon wieder, Frau Hackenroth? Also wir haben hier doch erst vor drei Tagen einen ganzen Sack voller Fälle. Habt ihr das gehört? Hier yeah, ja. das Wort. Psst. Ja, das reicht aber nicht. Ich komme ja kaum mit der Produktion hinterher. Und ich kann auf jedes Accessoire kräftig aufschlagen, sobald ein Pelzbesatz drauf ist. Ja, ja, ich habe die Taschen gesehen. Unglaublich, was die Leute alles kaufen. Und wir verdienen kräftig mit, dank Ihnen, Frau Hackenort. Ja, das nennt man eine Win-Win-Situation. Sie kommen durch Ihren Job leicht an Fälle heran und ich kann Sie zu Geld machen. Okay, wir legen also gleich heute neue Köder aus. Morgen Abend sollten wir dann neue Ware für Sie haben. Ja, gut, gut. Und jetzt muss ich zurück in den Laden. Die Kundschaft wartet. Ich kann mich auf Sie verlassen, ja? Natürlich, natürlich. Morgen Abend sind wir wieder da. Gut, dann begleite ich Sie jetzt hinaus. Frau Hackbrot, Dankeschön, ja. Achtung, weg von der Tür! Zurückstehen! Also, meine Herren, ich danke für Ihren Besuch. Ja, äh, danke, danke auch. Es war uns eine Freude mit Ihnen geschäftet. Ja, wie immer. wiedersehen. Bis morgen, bis morgen. Jetzt weiß ich, woher ich die Männer kenne. So, meine Damen, danke, dass Sie gewartet haben. Was kann ich denn für Sie tun, ha? Also, das ist ja wohl... Äh, Dankeschön, äh, aber wir müssen jetzt weiter. Sie sind doch gerade erst... Und ich wollte doch... Komm, reden. Jenny! Ach, was soll denn das? Wiedersehen! Zieh mich doch nicht zu! Nun kommt, wir müssen los! Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen! Wiedersehen. Kamen euch die Stimmen der beiden Männer auch bekannt vor? Richtig! Es waren die Parkwächter, die angeblich die toten Eichhörnchen ins Labor bringen wollten. Die Zwillinge hatten Jenny unsanft aus dem Laden gezogen, bevor sie etwas Unüberlegtes tun konnte. Denn über das, was die Mädchen da gerade mit angehört hatten, mussten sie unbedingt erst einmal nachdenken. Konnte das wirklich wahr sein? Unglaublich. Also, der hätte ich was erzählt. Wieso habt ihr mich denn nicht gelassen? Los, lasst uns da vorne zu den Bänken gehen. Diese Frau Hackengrot guckt schon ganz misstrauisch durchs Schaufenster. Ja, ja okay. Ja. Na, also, es war schon ganz gut, dass die Zwillinge dich zurückgehalten haben, liebe Jenny. Wir müssen uns doch erst mal beraten, was jetzt zu tun ist. Ja, genau. Hm. Ich muss das erstmal verdauen. Habt ihr das gehört? Eine Win-Win-Situation. Ich glaube, ich spinne. Also, das habe ich <lacht> überhaupt nicht verstanden. Was bedeutet das denn? Naja, also das kommt vom englischen to win, also gewinnen. Es beschreibt eine Situation, von der alle einen Vorteil haben. Ach so. Was natürlich nicht stimmt, denn die Eichhörnchen gewinnen gar nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Die Eichhörnchen verlieren ihr Leben, damit ein paar miese Gauner Gewinn machen können. Genau. Und diese beiden angeblichen Parkwächter sind bestimmt nicht echt. Mir ist nämlich eingefallen, woher ich die kenne. Mhm. Ja, die waren auch in der Boutique, als ich meine Mütze gekauft habe. Okay. Ah, es ist gut, dass du die Mütze nicht zurückgegeben hast, Ellie. Vielleicht brauchen wir sie noch als Beweismittel. Ja, genau. meint ihr, wir sollten zur Polizei gehen? Ach, das wird uns nichts nützen. Wir brauchen mehr Beweise. Was wissen wir denn bisher? Also, die beiden Gauner sammeln tote Eichhörnchen im Park ein und verkaufen sie an die Boutique, wo die Felle zu Pelzmützen und Taschen verarbeitet werden. Unglaublich! Ja, und ein weiteres Indiz dafür sind die verdächtigen rot-braunen Pelzbommel im Schaufenster. Und wir haben gesehen, wie sie Nüsse unter den Bäumen verteilen. Das sind bestimmt die Köder, von denen eben die Rede war. Und die Nüsse sind wahrscheinlich vergiftet. also das ist so widerlich! Die armen kleinen Eichhörnchen. Und ja, ja. wir haben uns noch gefreut, dass sie sich so um die Tiere kümmern. Leute, wir müssen unbedingt was unternehmen. Ja. Mhm. Ich kann da nicht tatenlos zusehen. Dann Fall. lasst uns alle zusammen in den Park gehen. Ja. ja. Vielleicht können wir die Fiesentypen Typen beim Auslegen der Giftköder erwischen. Na, na und dann? Das sind zwei erwachsene Männer. Gegen die können wir alleine doch nichts ausrichten. Ja, dann lasst uns Frau Vogel anrufen. Gute ja. Idee, Hilda. Da vorne ist eine Telefonzelle. Ich mach das eben, ja? Warte, ich komm mit. Ja, komm. Mann, jetzt bin ich richtig froh, dass ihr euch über meine Mütze aufgeregt habt. Sonst wären wir nie noch einmal in die Boutique gegangen. Dann hätten wir das Gespräch nicht mit angehört und diese Tierquälerei nicht entdeckt. Hm. Hm. du hast recht, wenn man es so betrachtet. Also hm. zuerst war ich furchtbar sauer und gekränkt. Ja. Ist ja auch kein Wunder, so wie wir dich angefahren haben. Wie gesagt, das hatte auch sein Gutes. Hm. Frau Vogel hatte sich am Telefon die Geschichte der Zwillinge entsetzt angehört und versprochen, sie in einer halben Stunde am Eingang zum Stadtpark zu treffen. Und keine Alleingänge, hatte sie noch gerufen, bevor Hanni auflegte. Doch das war leichter gesagt als getan. Als die Mädchen am Parkeingang ankamen, entdeckte Fis die beiden Männer schon von Weitem. Da hinten sind sie. Sie legen schon die giftigen Nüsse aus. Oh nein! Und Frau Vogel wird so schnell nicht hier sein. Das ist mir jetzt egal. Los, kommt! Fiss, jetzt warte doch auf uns. Hilda, du bleibst mit Ellie hier und wartest auf das Vögelchen. Wir können Fiss jetzt nicht alleine lassen. Alles klar, aber seid vorsichtig. Ja, wir geben uns Mühe. Komm mit Jenny. Ja, ich komme. Ach, hoffentlich geht das alles gut aus. Hier Mädchen gegen zwei Erwachsene, Verbrecher. Nun mach dir nicht zu viele Sorgen, Annie. Frau Vogel kommt sicher jeden Moment. Sie kann dann auch gleich die Polizei rufen. piss warte! Mensch, piss jetzt warte mal auf uns. Wir können doch da nicht einfach auftauchen. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Los, kommt Wir verstecken uns erst mal dort hinter dem Gebüsch. Okay, kommt. So. Jetzt guckt euch diese fiesen Verbrecher an. Der eine grinst auch noch so fies. Psst, ich will hören, was die sagen. <lacht> Guck mal hier, ich hab schon einen Sack voll. Es <lacht> war eine gute Idee von dir, die leckeren Erdnüsse als Köder zu nehmen. Da stehen die Tierchen ja voll drauf. <lacht> ja, das Ersehen, das wirkt so schnell, dass wir sie praktisch dort einsammeln können, wo sie gefressen haben. Praktisch, <lacht> oder? Oh, schrecklich. Also, jetzt reicht's mir. Das Office nicht. Oh Mist. Los, kommt hinterher. Hey, Sie da! Hören Sie sofort auf, damit Sie miesen Tierquäler! Was willst du denn, Kleine? Hau ab, der Park ist geschlossen. Ich weiß genau, was Sie da machen. Sie vergiften die armen Eichhörnchen und verkaufen sie dann an diese Boutique. Und dass das verboten ist, muss ich Ihnen ja wohl nicht erklären. Ach ja? Dann pass mal auf, was du da sagst, du freche Göre. Von dir lassen wir uns ganz sicher nicht die Tour vermasseln. Verschwinde, oder es geht dir schlecht. Hau ab! Die Zwillinge wechselten einen kurzen Blick und nickten sich dann stumm zu. Sie mussten unbedingt sofort einschreiten und die äußerst gefährliche Situation retten. Ach, warten Sie! Das ist doch alles nur ein großes Missverständnis! Wo kommt ihr denn alle her? Also, Fiss, musst du dich denn immer so kompliziert ausdrücken? Ne? Was ist denn jetzt los? Wir wollten Ihnen nur sagen, wie sehr wir Ihre Arbeit zu schätzen wissen. Mhm. Diese Mützen sind ja sowas von cool und gerade überall total... Angesagt. Und der allerletzte Schrei. Mhm. Wenn Sie bloß nicht so teuer wären. Ja, und auch so schwer zu kriegen. Mhm. Gut, dass Sie dafür sorgen, dass es für diese Boutique genug Fälle gibt. Ja, also... Wir wollen ja, Sie dabei auch stehe. gar nicht lange stören. Aber eine kleine Gegenleistung für unser Schweigen wäre schon angebracht, meinen Sie nicht? <lacht> Ihr wollt also Geld. Deshalb hat uns eure Freundin so dummdreist von der Seite angequatscht. Nein, wir Wir wollen kein Geld. Ja. Aber eine von den tollen Mützen. Ja, sie haben doch Beziehungen, könnte man sagen, oder? Ja, das, das kann man wohl sagen. Oh, Mensch, jetzt halt doch mal die Klappe stellen. Du bringst uns noch in Teufelsküche mit deinem Ach, Bequass. Was, was? Ich, was sollen uns so ein paar kleine Mädchen schon anhaben? Ja. Die gibt doch sowieso keine. Na, das werden wir ja sehen, ob uns jemand glaubt. Jetzt hör mir das mal gut zu, Kleine. Wenn du nicht sofort deine Klappe hältst, gibt's was hinter die Ohren. Ha, Ist dir das klar? Wollen sie mir drohen, ja? Prima, dann kommt jetzt auch noch Nötigung dazu. Was? Das wird dann aber eine echt lange Anklageschrift. Fiss, bist du wratzig? So? so, nun reicht's mir aber. Komm her. Ah. Ah. Ah. Lassen Sie sie sofort los, Siebei. Ja, los, Fiss. Sie Au, Polizei, Polizei, Hilfe! Einer der beiden Männer hatte Fiss gepackt. Die Zwillinge und Jenny zerrten an den Mann, damit er ihre Freundin losließ. Da raste ein Polizeiwagen heran, kam mit quietschenden Reifen zum Stehen und zwei Polizisten sprangen heraus. Die beiden Verbrecher hoben erschrocken ihre Hände in die Höhe. Und dann kamen auch Hilda und Elli gemeinsam mit Frau Vogel herbeigeeilt. Fist, hattet ihr was getan? Mädchen, ihr seid ihr verletzt? Nein, nein, mir ist nichts passiert. Alles Besten. Ein Glück, dass Sie die Polizei gerufen haben, Frau Vogel. Also, was ist denn hier nun vorgefallen? Haben Sie uns verständigt, märdige Frau? So ist es. Meine Schülerinnen haben zufällig mitbekommen, dass diese beiden Männer, die sich übrigens schlechthin als Parkwächter ausgegeben haben, widerrechtlich Eichhörnchen mit Giftködern getötet haben. Also, ja, und die Felle der Tiere haben sie an eine Boutique in der Stadt verkauft. Was? Also, äh, ja. was redest du denn davon? für ein Unsinn, Mädchen. Also, äh, wirklich, Herr, Herr Wachtmeister, also, diese Teenager haben eine blühende äh, Fantasie. Ach, ja, und was haben Sie denn da in den Plastiksäcken? Äh, Weihnachtsgeschenke, äh, oder was? Halt doch den Mund, du. Also, wenn Sie uns nichts zu verbergen haben, meine Herren, dann werden Sie sicher nichts dagegen haben, wenn wir uns den Inhalt dieser Säcke einmal genauer ansehen. Ja, aber also, ich meine, brauchen Sie dafür nicht so etwas wie einen Durchsuchungsbeschluss? Ja, ich würde sagen, den bekommen wir auch. Also wirklich? Wir haben selbst gesehen, wie Sie dieses Mädchen angegriffen haben. Ach, aber das war doch nur eine harmlose Rangelei. Hm, genau, das lassen wir am besten einen Richter beurteilen. Und nun, geben Sie die Plastiksäcke heraus. Also gut, bitte schön. Gut, dann wollen wir doch mal sehen. Tatsächlich, ein Haufen toter Eichhörnchen. Und was ist denn im anderen Sack? Das sind die vergifteten Köder, die diese miesen Verbrecher ausgelegt haben. Hm, das sieht für Sie aber gar nicht gut aus, meine Herren. Was wird unser Labor wohl finden, wenn die Nüsse untersucht werden? In den Nüssen ist Arsen. Das haben wir vorhin selbst belauschen können. Ein sehr schnell wirkendes Gift, weil das Einsammeln der Tiere dann schön einfach ist. Die beiden sollten sich in Grund und Boden schämen. Also gut, ich denke, wir haben genug gehört. Meine Herren, Sie kommen jetzt mit uns aufs Revier und werden vermutlich noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Äh, Hans, hast du die Handschellen? Jupp. So. Hände auf den Rücken. Oh. Oh. Oh. So. Yeah. Frau Vogel, Sie kommen dann bitte mit Ihren Schülerinnen in den nächsten Tagen ebenfalls aufs Revier, damit wir Ihre Aussagen schriftlich zu Protokoll nehmen können. Natürlich, natürlich. Und nochmals vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind, meine Herren. Kein Problem. Dafür sind wir schließlich da. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Ja, danke. Ja, danke nochmal. Mann, bin ich froh, dass diese Kerle verhaftet sind. Das hätte schlechthin auch ganz anders ausgehen können, Mädchen. Was habt ihr euch denn bloß dabei gedacht, diese Verbrecher auf eigene Faust zu verfolgen? Keine Alleingänge, hatte ich gesagt. Sie haben ja recht, Frau Vogel. Aber ich konnte mich einfach nicht mehr beherrschen, als diese Fieslinge auch noch damit angegeben haben, wie viele Eichhörnchen sie in kurzer Zeit umbringen können. Ja, und, und sie fingen ja auch schon an, die vergifteten Nüsse zu verteilen. Und die ja, armen Tiere ja. freuen sich noch, weil sie gefüttert ah, werden. Ah, ja, es war höchste Zeit einzugreifen. Ja, wie gesagt, eine bodenlose Schweinerei. Ich würde schlechthin sagen, dass du mit diesem Ausdruck die Schweine beleidigst, Jenny. Oder? So etwas Hinterhältiges tun diese Tiere nicht. Entschuldigung. Ja, und wie haben Sie herausgefunden, dass die beiden gar keine Parkwächter sind? Das war schlechthin ein Kinderspiel, liebe Ellie. Ich habe mit dem Ordnungsamt telefoniert, um mich nach dieser seltsamen Eichhörigkeit Ich Hörnchenkrankheit zu erkundigen. Und dort sagte man mir, dass im Park im Moment schlechthin keine Wächter arbeiten, weil so viele Arbeiter mit der Grippe im Bett liegen. Ach, okay. Und ja. da haben Sie zwei und zwei zusammengezählt und die Polizei angerufen. <lacht> Nein, so schnell war ich nicht. Erst als die Zwillinge mich vorhin anriefen, habe ich die Polizei hinzugezogen, bevor ich losgefahren bin. Hanni klang so furchtbar aufgeregt. Da wollte ich schlechthin lieber nichts dem Zufall überlassen. Ein Glück. Als der eine Mann festgepackt gepackt hat, habe ich echt richtig Angst gekriegt. Nicht nur du, Schwesterherz. Wir hätten doch gegen die beiden Männer überhaupt keine Chance gehabt. Ja. Wirklich, Fiss. Dein aufbrausendes Temperament, das bringt dich nochmal in Teufelsküche. Naja, Und ich verstehe das, das schon. So Meine eine Gemeinheit. Da kann man doch nicht einfach tatenlos zusehen. Und außerdem haben wir dadurch alles mit angehört, als wir die Verbrecher belauscht haben. Mhm. Genau, aus der Nummer kommen die nicht mehr raus. Mhm. Mit unseren Zeugenaussagen und den Beweismitteln werden die beiden ganz bestimmt verurteilt. Und die Inhaberin der Boutique hoffentlich auch. Na, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Erstens können wir auch das Gespräch in der Boutique bezeugen, indem sie mir Fälle bestellt hat Und, und ähm zweitens werden die beiden Männer sie bestimmt verraten, wenn ihnen dafür eine mildere Strafe angeboten wird. Das war genug Aufregung für heute. Und... Dir fehlt wirklich nichts, nein, nein, nein. Ich bekomme höchstens einen blauen Fleck am Arm. Und das war es mir wert. Ja, ja, und ja. unser mutiger Fiss. du bist eine Heldin. Danke. Das nächste Mal warten wir aber auf die Zuständigen versprochen. Okay. Ja, bis Das nächste Mal? Ich hoffe doch nicht, dass ihr noch einmal in eine so schlechte, gefährliche Situation geratet. es oh, Die Mädchen waren gleich am nächsten Tag mit ihrer Biologielehrerin zum Polizeirevier gegangen, um genau zu berichten, was sie beobachtet und mit angehört hatten. Anschließend lud Frau Vogel die sechs Schülerinnen noch auf einen Kakao in ein nahegelegenes Café ein. Mhm. Mhm. Vielen Dank für die Einladung, Frau Vogel. Mhm. Der Schokoladenkuchen ist ein Gedicht. Ja, danke. Na, der Käsekuchen ist auch nicht zu verachten. <lacht> Kerngeschehen, Mädchen. Das habt ihr euch mit eurem heldenhaften Einsatz schlechthin verdient. Und du hattest so recht, Jenny. Die beiden mhm. Männer haben die Boutiquebesitzerin tatsächlich gleich im ersten Verhör bei der Polizei verraten. Ja, ja. Richtig mhm. so. Jetzt bekommt sie auch eine Anzeige und wird wegen Anstiftung zur Tierquälerei vor Gericht gestellt. Richtig. Zusammen mit ihren beiden Komplizen. Mhm. Und was wir für eine Parkwächter-Uniform gehalten haben, war in Wirklichkeit bloß grüne Arbeitskleidung, ja. wie man sie in jedem Laden kaufen kann. Mhm. Da muss man erst mal drauf kommen. Ja, das ja. Frechheit siegt. Mhm. Mhm. Sie konnten sicher sein, dass höchstens jemand vom Ordnungsamt den Schindel entdeckt hätte. Ja, Blöd, dass ich meine Mütze als Beweismittel abgeben musste. Wovon soll ich denn jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen? Bis ich mein Geld zurückbekomme, ist wahrscheinlich Ostern. <lacht> Na ja, wenn die Mütze nicht aus Tierfell gewesen wäre, hättest du sie auch behalten, oder? Ja, das stimmt. Aber da war Weihnachten ja auch noch lange hin. Na hör mal, das ist keine zwei Wochen her. <lacht> Wie jedes Jahr, oder? Weihnachten kommt mal wieder total überraschend. <lacht> was, was ist denn aus eurem Vorhaben geworden, dieses Jahr dem Konsumdruck zu trotzen und schlechthin alle Geschenke selbst zu basteln? Das ist daran oh. gescheitert, dass wir keine vernünftige Idee hatten. Ach so, das habe ich ja ganz vergessen. Wie kommt das denn? Du kannst dich doch sonst immer alles so gut merken. Äh, Jenny, da. denk an deine spitze Zunge. Es war eben eine Menge los am Lindenhof. Was hast du denn vergessen, Hilda? Naja, ich habe meiner Mutter am Telefon von unserem Abenteuer erzählt. Und sie hat versprochen, mir eine Strickanleitung für eine Mütze mit Wollbommel zu schicken, die garantiert auch für Strickanfängerinnen geeignet ist. Ist heute angekommen. Oh, cool! Das ist der Hammer! Und du hilfst uns dabei? Naja, klar. Ist aber auch wirklich kinderleicht. Ich habe es mir schon angeschaut. Super, danke, Hilda. Ich hätte sonst auch noch ein paar Ideen, wie man mit Tannenzapfen und anderen Dingen, die in der Natur zu finden sind, schlechthin bezaubernde Geschenke basteln kann. Mhm. Tja, damit ist der Plan wohl klar. Wir haben noch knapp eine Woche Zeit zum Basteln und Stricken. Da müssen wir uns aber ganz schön ranhalten. Ja. Äh, wollen wir gleich die Wolle kaufen gehen? Mhm. Für eine Mütze braucht man doch nicht viel, oder? Nein, nicht mal ein ganzes Knoll. Und der Bommel wird aus Wollresten und einer Pappscheibe gemacht. Wie gesagt, ist kinderleicht. Ach so. Darf ich euch daran erinnern, dass wir morgen im Biologieunterricht über die Bestimmung von Nadelbäumen sprechen wollten? Ach. Dafür benötigen wir unbedingt Tanzhapfen. Ach, stimmt. das haben wir ganz vergessen. <lacht> Nun, ich schlage vor, dass wir jetzt gleich auf dem Rückweg zum Lindenhof einen Abstecher in den Park machen. Okay. Die Wolle könnt ihr auch morgen noch besorgen. Ich glaube, Außerdem, dass ihr zuerst die Hausmutter nach Wollresten fragen solltet. Sie wirft doch nichts weg, was irgendwie noch zu gebrauchen ist. Nee, ja, stimmt. ja das stimmt. Das ist eine klasse Idee, Frau Vogel. Und es schont unseren Geldbeutel. No. Ja, mal ja ja los. Ja, los. Ja, los. <lacht> Und so machten sich unsere Heldinnen gemeinsam mit ihrer Biologielehrerin bei strahlendem Sonnenschein vergnügt auf den Weg in den Stadtpark. Dort angekommen, gab es dann gleich noch einen weiteren Grund für ihre gute Laune. Guck mal, das Ja ja, aber noch eine es ist schlechthin wunderschön, wenn der Schnee so in der Sonne glitzert, findet ihr nicht? Ja, ja wir haben dieses Jahr wirklich Glück mit dem Wetter. Ich liebe Weiße Weihnachten. Schaut mal, schaut mal dorthin, da liegen ganz viele Tanzapfen. Und sammelt auch ruhig noch ein paar Dinge ein, die ihr hübsch findet. Wer weiß, was sich daraus basteln lässt. Was meinen Sie, Frau Vogel? Äste und Tanzweige? Zum Beispiel. Aber auch Kastanien, Eicheln und Nüsse können ein Geschenk schlechthin einzigartig machen. <lacht> Dann mal los. Ja, ja. Ja. Mhm. Guck mal, da ist einer. Ja, oh, ich habe auch einen. Ja, der ein sieht aus sehr, sehr schön. schön. Oh. Also für Mänchen mich sehen diese ja. Zapfen ja. alle gleich aus. Oh. Wie soll man die denn unterscheiden? Du musst unter verschiedenen Bäumen suchen, Dummchen. Unter dieser Tanne liegt natürlich nur eine Sorte. Ah. Und nicht vergessen, Finger weg von den Erdnüssen. Mhm. Mhm. Die sind doch alle eingesammelt, hat die Polizei gesagt. Zum Glück. Nicht auszudenken, wenn noch mehr Tiere oder sogar Menschen vergiftet werden würden. Ja, so wirklich unverantwortlich. Ich wette, darüber haben diese Gauner gar nicht nachgedacht für lauter Geldgier. Die sind ja jetzt hinter Schloss und Riegel. Oh, seht mal, da oben. Was? Oh, das ist ja Die Eichhörnchen sind zurück. Schaut mal, wie weit die von Ast zu Ast springen können. Ja, das, das toll. wir schlecht in euch zu verdanken, dass diese Tiere wieder ungestört hier leben können. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Aber trotzdem war mir das Ganze eine Spur zu aufregend. Ich verspreche hiermit feierlich, dass wir beim nächsten Abenteuer versuchen werden, uns nicht in Gefahr zu bringen. <lacht> die Betonung liegt eindeutig auf dem Wort versuchen. Klar, also ganz ohne Spannung wäre es ja auch kein richtiges Abenteuer. Also ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Mit euch wird es einem wirklich nie langweilig. Das kann ich unterstreichen. <lacht> Mit euch wird sogar der Biologieunterricht schlechthin zu einem Erlebnis. <lacht> ja, das verstehe ich jetzt mal schlechthin. Als Kompliment, Frau Vogel. <lacht> ja.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 Ich schenk dir mein Vertrauen auf mich kennst du baue